Välkomna till Tolkning pågår. Vi ska tolka för söndagen trettonde efter Och eh, Jag heter Lisa Svensson och är studentpräst i Lund. Och Tillsammans med mig sitter Ulrika Fritsson och jag är stiftsteolog i Skala stift. Mm. Och vi ska tolka texten som är romarbrevet. Kapitel 12, vers 16 till 21. Och jag läser. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Ty det står skrivet. Min är hemden. jag ska utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig? Ge honom att äta. Är han törstig? Ge honom att dricka. Då samlar du blödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Ja, jag bad dig komma hit för att för många år sedan när jag var prästkandidat så fick jag följa med på en samtalsgrupp på ett fängelse här i Lundstift när du var fängelsepräst. Och det gjorde så djupt intryck på mig när vi satt där med de intagna och vi pratade nog om skuld och dom och då läste du en bit av den här texten, romarbrevet. Och jag minns att det blev liksom lite tyst i rummet och alla satt och tänkte på den. Och sen minns jag inte mer av det tillfället. Men Kommer du ihåg själv, eller kommer du ihåg att du har relaterat till den här texten i fängelsekyrkan? Ja, det gör jag. Jag, jag kommer ihåg just meningen om att låt hur ska vi Låt Guds vrede ha sin gång Min är händen, jag ska utkräva den De orden kommer jag ihåg För för mig är de orden så otroligt befriande. Det är så lätt tycker jag att, eh, att döma, eller att eh, ha uppfattningar av folk, och i synnerhet folk som begår brott, eller när gör andra människor illa, eller så och då kommer liksom Guds ord som en som vattendelare: Stanna här, människa. Detta är inte ditt. Det är mitt att utkräva. Du har fått en uppgift och det är att försöka hålla fred, försöka skapa fred bland alla människor och försöka behandla alla människor lika. Så är resten mitt och, och för mig är det en, en stor befrielse. Jag behöver inte, jag behöver inte döma. Det gör domstolen och det gör Gud. Så jag kan liksom släppa det taget. Var det viktigt för dig när du var fängelsepräst att du var befriad från det? Ja det var det. Man kan, inte, man kan inte arbeta som präst. Min roll är inte att döma någon. Min roll är att se, leta efter människan eh, längst där inne som alltid finns någonstans bakom en massa lager av eh, självförakt, efter fördömanden, efter att man stänger och låser och eh, ja, gör sig själv illa ibland också. Så det är viktigt. Jag minns jag fick ett råd. När jag skulle börja som fängelsepräst och en väldigt klok person, hon sa Ta aldrig reda på vad personen har gjort innan du möter honom eller henne. Så får du en chans att möta en människa först och inte ett bort. Och det, det var viktigt. Och sen var jag ibland tvungen att veta vad vederbörande hade gjort för att kunna gå in där. Men, men den hållningen att söka efter människan först och sen efter det andra mm. den är väldigt viktig. Men det å ena sidan, och å andra sidan så vet jag att du har jobbat mycket med försoning. Ja. ja. Kan du inte bara berätta så för, i, med dina ord? Ja, jag har jobbat i fängelsesammanhang. Framförallt det jag har lärt mig om försoning har jag lärt mig i Sydafrika. På, I fängelsekyrkan där. Och det det väldigt mycket handlar om är ju att ställas till svars, ta sitt ansvar, våga konfrontera en när det går fel våga tala om det som har gått sönder, att sluta låtsas att saker och ting är som vanligt eller bra ehm, och att försonas liksom det är inte att släta över eller låtsas som ingenting eller nu är vi vänder igen utan det är verkligen att våga beröra det som har gått sönder och som är fel men det där behöver jag heller inte döma, det handlar inte om ett fördömande utan det handlar om ett inskärpande av det mänskliga på något sätt. Om jag ber en människa att lyssna på mig för att han eller hon har kränkt mig så ber jag honom eller henne också att ta ansvar. Och då frågar jag också efter människan, det är bara en människa som kan ta ansvar. Och att våga konfrontera är faktiskt en omsorgsfull handling. Det är att det är att fråga efter ansvaret. Inte fördömandet. Det är någonting annat. Det är skammande och föraktande. Mm. Mm. Hade du några tankar när du läste den här texten inför samtalet? Ja. Jag, tänkt, jag tänkte på det när, när Gud säger att min är hämnden, så tänkte jag på den här judiska huvudbonaden, kippan. Det är, det är för mig lite samma sak. Den ska ju symbolisera en gräns, alltså människa kommer ihåg att det finns en gräns mellan dig och mig. En gräns som du inte ska gå över. Du ska heller inte gå vid sidan av den eller liksom smyga under den, utan du ska veta om den. För jag är Gud och det som till, tillkommer Gud det är mitt. Och du är människa, och det som tillkommer dig är ditt att utföra. Och då, det säger ju eh, texten också: det som är ditt människa är att behandla alla lika. Eller, det är en fråga där, vad är, rikt, eller vad är viktigt eller riktigt för alla människor? Tänk eller? på vad som är riktigt för alla människor. Just det. Och då tänker jag, det som är viktigt och riktigt för alla människor är att bli behandlad som människa. Och inte som något annat. Och det är en rätt så, uh, tuff uppgift. Det räcker som livsuppgift att, att behandla alla lika. Eller som människa åtminstone. Men nu tänker du liksom att man... Att, Gud, att vi då ja men Den uppenbara frågan är ju då, om vi inte ska döma utan låta domen vara Guds, ja. vad, vad händer då med våra mänsklig, vårt mänskliga domstolsväsende och vår rättsstat? Det tror jag att man måste ha. Men det är skillnad på om, om vi som privatpersoner ska gå runt och få döma och döma. Mm. Eh, då blir det som om man tar rätten i egna händer. Jag tror att vi behöver en, en rättsstat och en domstol. Vi behöver gränssättande när man säger att det här är fel. Men jag tolkar den texten som någonting annat. Men när Gud säger det min i domen så hör jag, i alla fall lyssnar jag in det, så att du människa ska inte gå runt och fördöma. Om den människan blir fördömt för resten av sitt liv och in i evigheten. Det är min sak att avgöra, inte din. Eh, håll du fred. Och i det när Gud säger så, håll du fred, ligger ju ett gränssättande. När man säger, nu går du över en gräns. Nu kränker du. Nu, nu misshandlar du. Nu gör du illa. Det ska du inte göra. Försök skapa fred bland människor. I det finns eh, också det, det som ska fungera i ett samhälle för att vi ska må, må bra lagar och rättigheter och skyldigheter och domstolar såklart så det tror jag är jätteviktigt annars tror jag det blir kaotiskt i ett samhälle Jag har, jag har så du tänkt mycket på det här för imorgon så ska jag hålla en eh, kort föreläsning för studentaktiva om hanteringen av sexuella trakasserier mm. för de får in mycket sånt på sitt bord och jobbar jättemycket med det efter me Too. Och då så ska vi prata om just det svåra samtalet i relation till det så kallade offret och den så kallade förövaren som de ofta får ta. Och då är det just med, med offret som jag, jag ofta kan känna att vi kommer in med en befrielse och säger att ni behöver inte ha en åsikt om det här. Du behöver inte tycka illa om om för övaren och tycka bra om offret. Alltså, du behöver inte ha jättestark personlig anknytning när du går in i mötet. Mm. Försök reda ut ta reda på vad du kan hjälpa till med. Och det gäller båda två och, och sådana saker. Men att, att de får befrias från sin, sina personliga åsikter. Just det. Det är ju här ju ju texten tänker jag att man grupp säga så. Du behöver inte tycka, eller du ska inte göra det heller. Det, det kan jag tänka mig är oerhört befriande och viktigt att påminna sig om faktiskt. Mm. Men jag har en fråga kring tonen. Mm. För jag vet liksom inte om det är en, när jag läser den här, om jag ska känna mig lättad eller rädd. Okej, okay. Jag <laughs> tänker du då? Jo men alltså, det beror lite på vilken röst man läser den med. Alltså Döm inte mina kära. Min är hämnden. Säger den tröstande guden. Så ni är befriade från. Låt mig sköta det. Liksom, som en förälder som lyfter av ett ok. Mm. Och så kan man lösa den. Sådär liksom att. Min är hämnden. Oh. <laughs> att det sitter någon som är liksom. Ja, ja för vad betyder det? Då samlar du glödande kol på hans huvud. Mm. Alltså det är lite som att ni ska vara. Det kan också tolkas på något sätt. Håll alltid ryggen fri. Du vet, lägg skammen där den hör hemma. Okay. Förstår du lite hur jag menar? Ja, jag tror det. Men jag tänker det med glödande kol. Meningen precis efter är ju, löna inte ont med ont. Utan ont med gott. Och för mig är den bilden att, att lägga glödande kol på hans huvud. Alltså till slut, om jag uthärdar att inte hämnas eller ge igen eller fördöma eller förakta Utan hela tiden inte mesa till det eller Åh, ja men nu ska vi bara vara snälla och älska varandra, inte så Men att man inte går över den där gränsen att hämnas eller göra illa eller slå tillbaka utan att, att stå upp för det som är rätt. Jag tror att eh, Efter väldigt lång tid så, så är det ingen som mäktar med att hålla upp den elaka onda fasaden. Utan det är min övertygelse, jag, i alla fall vill jag tro att det är så. Att till slut sipprar det, det goda in, man blir påverkad av den som inte ger igen, den som inte gör illa tillbaka, men som står upp för att det här är, är något viktigt. Nej jag tänker inte gå den vägen med dig. Det var eh, i Sydsvenskan idag läste jag någon skulle gå till eh, eh, moskén och bränna koranen mm. för att provocera fram någonting våld till exempel och då är det en som ger eh, svar på tal jag tänker inte ge mig in i diskussion med okunniga alltså stå upp för det Ta ett citat från Koranen och följer den hållningen. Jag lönar inte ont med ont, jag står för detta. Alltså att vara ihärdig, det kan vara väldigt arbetsamt, men vara ihärdig och verkligen tro på det. Jag tror till sist att det händer någonting. Det, det vill jag tro i alla fall. Så tänker jag med den lörande kalen, men, men jag tror att det, är, det kan vara en stor utmaning. Det kan vara väl en stor frästelse att vi ger en, en väldigt stor frästelse, tror jag. Den här texten kan väl också vara farlig, tänker jag. Vi tar våld i hemmet. eller liksom Det är enorma kvinnoförtryck som pågår historiskt och globalt. och så. Då är den här texten lite farlig, eller? Hur då menar du? Ja, men det, alltså. Det, Vända andra kinden till, döm inte, gå en extra mil, alltså den delen av kristendomen. Mm. Men, ha en bibelstudiegrupp med, med våldtagna kvinnor, mm. till exempel. Men det här tänker att du har tänkt på jättemycket. Ja, och jag tänker att det, är, alltså det handlar om det här gränssättandet. Där, där det är otroligt viktigt att vi har lagar och förordningar i vårt samhälle. Eh, där jag inte tänker att den texten handlar just om det. Eh, och att vända andra kinden till handlar inte heller om att Okej, okay, när du har våldtagit mig så gör det en gång till då. Absolut inte. Det, det finns ju många texter man kan missbruka. Liksom. Och jag tänker också att det har gjorts gjort under historien gång. Mycket kvinnoförtryck och förtryck mot kvinnliga präster till exempel Eller barn och misshandel och allting du kan använda väldigt många texter i det syftet om du vill det Och leta upp avsnitt som kan användas på det sättet Och det är ju fullständigt förödande tror jag Därför tror jag att man måste göra precis som ni gör i det här tolkning pågår Man måste tolka texten Man måste ha en, en människosyn och man måste ha en syn på vem Gud är för att kunna tolka de texterna. För annars kan det bli jättegilla tror jag om man använder dem i fel sammanhang. Och bara använder det som texten säger för sitt eget syfte. Så jag tänker att ja, jag måste klargöra vem, vem är Gud egentligen? Och vad är en människa egentligen? Och vad är vår uppgift som människa och vad är inte vår uppgift som människa? Att kränka vår uppgift, att kränka varandra är aldrig, aldrig vår uppgift. Det är alltid att skapa fred. Det tänker jag egentligen i den stora missions, vårt stora missionsuppdrag. Eh, att att eh, vara ett verktyg till Gud och skapa fred. Och det är inte den våldtagna kvinnan som ska skapa fred genom att inte säga ifrån eller sätta gränser. Det går inte att skapa fred i en i en asymmetrisk relation där en har makten och den andra inte har någon makt överhuvudtaget. Det är först när det är två jämlika personer som du går att tala om någon slags eh, mänskligt möte eller rättvisa eller fredssamtal. Innan dess handlar det om någonting annat, då handlar det om kränkningar. Och kränkningar ska alltid först upphöra innan man kan börja tala. Så en sån text är ju helt livsfarlig om man talar om det för en, en våldtagen kvinna, det är ju förfärligt att hålla helt med dig. Mm. Mm. Spännande Har du några mer ingångar? Jag tänkte på Jag tänkte på uppmaningen Jag funderade på varför Gud säger så Min är domen, hämnden är min Kanske för att vi så gärna Vill hämnas Kanske för att det är liksom en mänsklig yttring när vi har blivit klänkade. Inte hos alla, men hos många är det det. Man lever med en känsla av att jag vill att du ska känna hur illa det här tog mig. Jag vill att du ska känna på det. Och det är i inget konstigt. Men, men påminnelsen om att detta inte är vår uppgift är egentligen en rätt tuff påminnelse som bottnar i en slags människosyn och en slags gudssyn, tänker jag. Som för mig har linjer bak till skapelseberättelsen när Gud säger och jag såg eller han såg på sin skapelse och han såg att allt var gott. Allt var gott. Det måste inkludera alla. Inte alla handlingar utan det som Gud har skapat. Gud skapar inte våra kränkningar, det gör vi själva. Så det kan vi tala om ont. Men alla människor är goda eller skapade goda. Den skapelsen är alltid god. Och det är rätt utmanande när det kommer till, till personer som begår avskivare brott till exempel. Liksom genom alla tider så har vi haft behov av att märka ut, brännmärka, sortera bort så att jag inte tillhör dem e, Antingen har vi det med människor av annan kultur eller e, annan hudfärg eller så har vi det för att människor har gjort någonting för fel, trampat över en grän som vi inte får tabubelagda brott ehm. Och så säger Gud där, Min i hämnden, stanna upp där människa det är som om han eller hen påminner oss om. Reflektera över din människosyn och reflektera över din gudssyn. För allt jag har skapat är gott. Kom ihåg det. Och jag tycker det när jag liksom läste de orden i skapelseberättelsen i relation till hur vi ibland vill särskilja ut människor. Så blev det så kraftfullt för mig. Nej, allt är gott. Alla är skapade goda. Sen skapar vi destruktiva handlingar. och Det är då, det blir. Det är då vi tenderar att glida över och säga att han är för jävlig, Hon är förfärlig. Lås in personen och släng nyckeln. Utvisa för alltid. För vi vill inte ha att göra med den sortens människor. Det som händer då är ju att vi gör någonting med vår egen mänsklighet. Det finns en filosof som jag tycker är fantastisk, Marta Nussbaum, hon har skrivit en bok som heter Hiding from Humanity. De pratar precis om detta. Hur vinner vi, vi särskilja oss från de där, de äckliga, de avskyvärda, de onda och då kan vi säga "dom, de, de, de och så sätta en massa olika epitet bakom det. När vi gör det så gömmer vi oss själva från det mänskliga i oss. Det är inte bara så att vi, vi särskiljer ut en människa från vårt liv utan vi särskiljer ut det mänskliga i oss själva. Hur då? Jag förstår inte riktigt. Alltså det mänskliga i oss själva är att vara människa, att agera människa, att bemöta mänskligt. Men den, i den stund när jag, när jag tänker att min alltså i hemden, alltså olika ser händen, eller min är rollen att fördöma eller döma ut eller säga att du är inte värd att vara med i den mänskliga gemenskapen. Du ska utvisas eller du ska bort från det här samhället eller detta sammanhanget. Då gör jag någonting med det som är mänskligt i mig själv. Jag agerar inte människa längre, jag agerar någonting annat för människa är att vara en del av Guds och det är inte jag som bestämmer vem som är en del av Guds det är Gud som bestämmer det det är Gud som har skapat människan, inte jag sen kan jag sätta gränser för vårt handland egentligen för varandra och säga stopp nu går du över en gräns här men den där glidningen från handlingen till att människan är sin handling den är väldigt farlig tror jag mm. så det är det jag menar med att vi, vi vi liksom gömmer vår egen mänsklighet eller glömmer eller spelar bort den egentligen, när vi gör på det sättet. Ja, det blir liksom en slags fråga, men för vem gör vi det? Jag tänker när man behandlar sina i relation till, om man har barn till exempel, mm. och när man får, när jag kan få brevdesutbrott för de har gjort saker och ting. Så kan jag verkligen märka hur det glider över. Nej men fram till den här punkten är det här ett pedagogiskt raseriutbrott. Man får inte sätta att bandeklubban är platt även. Liksom. Så det måste de lära sig. Och sen så jag plötsligt så fortsätter mitt raseri ringa liksom, i öronen. Och då så märker jag helt plötsligt att det här gör jag för mig. För nu, nu har det här gått ur proportion. Liksom. Och så tänker jag med straff. Det där med mm. dom och... Och straff, eller rättsstat och så där, att ja, men, det är klart att vi måste sätta ett häng kring hur man får agera mm. men sen så, jag tänker till exempel ja, delstaterna i USA som fortfarande har dödsstraff mm. ja men för vem? Det är väl förmodligen liksom för någon slags väljargrupp eller jag vet inte vad, liksom, men det är inte för att skydda de minsta längre Nej, just det när Det är det där som du pratar om, när det glider över i någonting annat än att skydda dem, skydda. Ja, just det. Och det är spännande med den texten. För den texten säger ju Du har fått en uppgift, människa. Och det är ju att skapa fred. Och jag tänkte... Jag... Det här är min bästa bok. Det är inte min, men det är den finaste boken jag vet. Och det är Människans väg om att det bor. Han skriver något så otroligt viktigt där. Med varje människa sätts någonting nytt till världen, någonting speciellt och egenartat som inte funnits förut. Alltså var och en av oss har fått en speciell uppgift. Och på ett sätt kan man samla den i det här med fredskapandet. Jag ska förhålla mig till Gud på mitt sätt. Och det säger han också där. Det finns inte ett sätt att möta Gud eller förhålla sig till Gud, utan med varje människa har något nytt sats till världen. Det finns nya sätt att söka Gud. Men din uppgift, människa, är att skapa fred i världen. Så jag tänker det, det, det, är, det, som, det är det som ligger liksom som grundton i den här texten. När vi vill sätta oss lite över den där gränsen med kippan, eller när vi vill, för vems skull som du säger, så är det liksom som man påminner sig: det är det, det, det här du ska ha. Du ska försöka vara så mycket människa i världen som du har blivit skapad till och inget annat. Men jag har en sista fråga om det här liksom att, nu har vi pratat ju mycket om att vi på något sätt är befri vi människor är befriade mm. men och vem är det då som har tagit oket? Ja, men det är Gud som, mm. som bär det åt oss. Guds är mm. Och, och Senare i höst så kom domsendagen mm. med ganska många för mig, jobbiga texter mm. många jobbiga texter mm. eh, om hur liksom, agnarna ska skiljas från vetet och få mm. den från jätterna och sådär. Mm. Eh, för där pratar ju Gud verkligen om dom. Mm. Så det är inte så här att, att Gud säger, döm inte mina kära, domen är min och den har jag slängt över bord. Kjellalej, mm. den försvann. Liksom. Mm. Utan det är han... Hennes domen är min, och sen kommer det en massa texter om att och den kommer jag att utverka. Ja. Ska ni veta. Mm. Så vi kan ju inte vara särskilt liksom, trygga i att Gud har tagit hand om domen. För Gud säger ju också verkligen att Hen ska döma. Ja. Ja, domen är, alltså domen är ju något positivt i Bibeln egentligen. Den är ju. Ett slags, ett slags möte med ansvar, skulle jag vilja säga. Och sen kan man ju fundera på de här domstexterna. Om det är ja men det, så här kommer det att bli A, B, C, D, E, F. Det kommer gå så här, det är någon slags logisk följd som följer på vart annat Eller är det en berättelse om vad är egentligen vi gör redan nu? Alltså hur vi agerar gentemot varandra redan nu? Hur skiljer vi ut varandra från oss själva och andra människor? Alltså, de är inte helt de är inte logiskt följbara, de texterna. De är mer sådär möjligt grävbara och och argumentativa och kommunicerbara och möjliga att fundera kring. Jag minns när jag bodde i Jerusalem för massor, massor av år sedan innan jag blev präst. Och det är en... Jag kommer knappt ihåg någonting, men jag kommer ihåg en sak som jag lärde mig. Och det var, var att det fanns en chatt tolkning av texten. Och sen fanns det många andra tolkningar av texten. Vad heter det chatt? Och det är den... den ytliga, alltså den man ser först när man läser texten. Jag tänker det som ni håller på med med tolkning pågår är att man gräver och diskuterar och argumenterar och fajtas lite och säger men det här håller jag inte med om, det här, det här gillar jag inte riktigt. Så att det blir som en kommunikation, texten blir en kommunikation mellan människan och Gud. Men Hur kan du mena så här, Gud? Det här håller jag inte med om. Så att det inte är som det här räcker jag till dig människa, så här ska domen se ut. Akta dig nu för nu ska jag utkräva min dom. Så tror jag inte det. är. Jag tror att texterna vill påminna oss om, de vill trösta oss, de vill utmana oss, de vill ta vårt intellekt i anspråk. Tänk lite nu då. Nu har jag gett en gåta här, då. nu har jag gett en bild eller liknelse. Kom igen då. Lek lite med mig, jobba lite med mig. Så tänker jag nästan. Jag, jag tycker också att de är svåra och ibland har man vissa texter som man känner när man ska säga Gud vill tacka dig så känner man bara, att tackar jag för en egentligen? Men, men när jag tänker så så tänker jag att det, ah, det är kanske är det Gud vill. Liksom jobba lite med mig och kämpa lite med mig. Då tänker du här. Och, och just domen är ju en... Dels är det ju en teologisk påbyggnad som vi har skapat i den kristna delen av världen. Men sen finns det ju också texter som är tuffa, såklart. Men jag tänker det är tur att det är så. så att vi, vi får vårt, Vår humanitet blir tagen i ansvar, vår intellekt och vår teologiska reflektion. Och vårt samtal syns det är rätt viktigt, tänker jag. Vad, vad tänker du om domen, till exempel? Mm. Oj, vad spännande mm. Det Och vår tid är slut. Ja. Men det, det kanske är en fråga du kan skicka vidare till lyssnaren. Vad tänker du om domen? Just det. För det är, det är jättespännande att tänka ja. på. Ja, det är det. Och det där, jag tänker den intertextuella tolkningen som det så vackert heter. Men att det är ju ett samtal texterna emellan. Ja. Och det är ju också jättespännande liksom. Mm. Just det. Tack så mycket! Tack!